Elkarrera gina, zazpigarren unitatea, atarian bi. Harta zuriketa zeizaten zen. Hartoa bilduetak gero, gambarara ekartzen zen. Gambara guztia punta batetik bestera, dena hartoz betetzen zen. Ze Kriston kristonpilaak egiten ziren. Gero hartarzuritzaileak izaten ziren, Arta zurritzaileak gazoko neskak eta mutzliok edo zartxegoak ere bai, denetatik, bazkalduta hasten ginen gehienetan. Arratsaldean Arratsaldean hasi, merien da bat edo egin eta gero afaldu eta gauurdian edo, Kriston kuadrilla izaten zen harta zuuritzen, Badakizu, neskak motileak eta. <laughs> Arartaburua zurritu eta aletu egiten zen. Hartoa saskira eta zurikina atzera. Eta hartoloko ere gorde egiten ziren. Eta hartaburu beltza tokatzen zenean? <risa> <risa> Ezkarin musu eman beharra. Gutxitan baina ere tokatzen ziren. Gordeta ere bai askotan. Lengo hartoa gorde eta urrengoan besteari pasa eta <risa> badakizu gazteak. Ura ze juer kriston juergak izaten ziren. <risa> eta oso gutxitan tokatzen zen hartaburu belza. <risa> oso gutxitan, baina tokatu egiten zen bururen bat edo beste. Eta orduan, zeinen ondoan jartzen zinen ere? Bai, begiratuta jarri behar izaten zenan. Hargi biltzen ginen. <risa> eta zu, Josepa, ibiltzen altzinen hartazuritzen eta. Beltza tokatuz gero, ondoko mutilari ematen zenion muxu? Bai, broma bat zen, badakizu, juerga, oitura bat. Horixe izaten zen hartazuritzea, ondoan zenuenari musu eman behar, izan zitekeen aitona, gaztea... <laughs>